Коли не зумирить польовий телефон, то підтримуй зв'язок візуально або аудально, тобто на мигах або матюком. Міцний матюк пригодився, бо це сейсу набагато краще, ніж хитромудра техніка. Сержант ніяк не міг впоратися з рацією. «Ну що там у вас вже знетерпелився сейс?» «Сер, по-моєму, вони мовчать. По-вашому, чи справді мовчать?» Попов тихо перекладав мені ці перемови, він хотів показати, що цілковито пройшов на мій бік. Радист просяяв лицем. Один броньовик повертається до штабу, а другий не виходить на зв'язок. То вийдіть ви, спокійно порадив Сейс, і я подумки позаздрив його спокою. Уявити на його місці, скажімо, підполковника Дураса? Майор Михно знову зайняв своє місце спостерігача на балконі, а в ряди годи подавав звідти голос. «Ніби все тихо. Стрілянини немає. А мотори? Теж нечутно. Може, зламалися бронівики? Та ні, ось один виповз займає позицію навпроти штабу. А другий? Нема? Ага, щось біжить. Здається, зараз довідуємося про все». Справді, за кілька хвилин до штабу валилася брава компанія. Товстоплечий лейтенант і три сержанти всі в касках з автоматами, з цілими арсеналами боєприпасів, поначіплюваними на широких білих пасах. «Сер!» – стукнув каблуками лейтенант, мірячись на Сейса. «Що сталося?» – стривожено підійшов той до лейтенанта. «Вони захопили нашу машину. Тобто, можете пояснити?» «Ми стали на площі, щоб задемонструвати свою силу, і, запевняю вас, сер, робили це досить успішно». «Ви маєте на увазі демонстрування сили? Окей, але тут сержант Броудів вказав мені на одну річ». «І що ж це було?» «Сер, з двох боків до машини бігли ледь помітні зеленкуваті вогники. Так горить тільки бікфордів шнур». «Не було сумніву. Під машину підкладено заряд вибухівки, і ми злитимо в повітря, щойно ці вогники добіжать до нас. Я скомандував негайно покинути машину». «І ви всі встигли вискочити? Окей? І прогримів вибух?» «Вибуху не сталося, сер». «А що ж сталося?» «Руські весь час за нами стежили. Про це можна було здогадатися». І щойно ми вискочили з машини, вони захопили її. Прекрасно! А як же ті бікфордові шнури? Тут уже не втерпів я і пояснив. Це зветься «пустий номер». Шнур підвели без заряду, просто щоб полякати екіпаж. Але як вони це могли зробити, вигукнув лейтенант. Сержант Броуді постійно вів спостереження. «У сержанта Броуді немає очей на потилиці», – засміявся я. «Не ви забули, що маєте справу з колишніми фронтовиками? Ніхто не знає, які генії військової справи зібрані в цьому таборі. Таких людей не змога перемогти, з ними можна тільки домовлятися. Підполковник Сейс, ви маєте бажання піти зі мною до вашого втраченого броньовика? «Це не входить у мої функції», – заявив Сейс. «Тоді ми підемо у двох з майором Михном». Годилося б захопити старшого лейтенанта коляду, але я залишаю його з вами, щоб ви могли обміркувати, як завтра вранці кардинально змінити харчування людей. Бажаю успіху. Знов пішли ми з Гаврилом Панасовичем кам'яними вулицями, крок за кроком, стук за стуком, риб за рипом, мовчки, спокійно, хоч і не без внутрішнього напруження. Була друга година ночі, коли ми вийшли на центральний плац посеред якого темніла американська бронемашина. Теж тактики не кращі за американців. Не сховали машину під захист одного з корпусів, а виставили ніби мішень для учбових стрільб. Але ми стріляти не збиралися, бо не мали ні такого бажання, ні відповідної зброї. Ми просто пішли через площу до броньовика, і видовище це було досить моторошне. Броньовик вдарив по нас світлом фар. Молодці. Вже усвоїли... «Американську техніку». «Фари – це перше попередження, а наступне?» «Кулеметна черга?» «Ні». З відкритого люка висунулася постать у білому і гукнула. «Ей, куди ви?» «До вас», – відповів я. «Стій, стрілятимем». «Стріляй», – спокійно порадив я тому білому. Тепер уже видно було, що чоловік у широкій білій сороці. «Мабуть, на фронті не встиг настрілятися, тепер хочеш надолужити.